Вітаємо на каналі «Вільна книга». Можливо, саме ця книга зробить ваше життя кращим. Підписуйтесь, щоб розвиватися разом з нами. Влаштовуйтесь зручніше, зробіть смачну каву або чай, і ми поринемо у подорож з автором цієї книги. Розділ Завивання вітру розгойдувало вікна станції, коли Гідеон Дрейк стояв на платформі, щільно захорнувшись у пальто, щоб захиститися від колючого листопадового холоду. Над ним висіла вивіска «Единбург-Вейверлі», її літери ледь підсвічувалися мерехтливим ліхтарем. Потяг «Каледонський експрес» простягнувся перед ним. Його вагони виблискували чарівністю старовини, що різко контрастувала з сучасною станцією навколо. У свої 67 років Гідеон не був упевнений, чи вистачить йому терпіння на таку подорож. Дні таємних місій та допитів з високими ставками залишилися в минулому, їх замінило спокійніше життя в лондонській квартирі. Але наполегливі запрошення доньки врешті-решт переконали його. Вихідні в Севен-Оукс графство Кент здавалися бажаним порятунком від монотонності життя на пенсії. Свисток потяга прорізав ніч, повернувши увагу Гідеона до реальності. Він міцніше вхопив шкіряну сумку і ступив на борт. Усередині тепле світло ламп відкидало довгі тіні на стіни, а повітря було наповнене слабким ароматом лакованого дерева та зношеної обивки. Пробираючись вузьким коридором до свого купе, Гідеон мимохід помітив пасажирів, які влаштовувалися на своїх місцях. У кутку вагону ресторану сидів сухарлявий чоловік з короткопідстриженим волоссям і нервовою поведінкою. Його рухи були смиканими, очі бігали навколо, ніби він очікував, що хтось ось-ось до нього підійде. Свіжовипрасуваний костюм на ньому здавався недоречним, наче він позичив його для цієї нагоди. Гідеон одразу зрозумів, у цього чоловіка є таємниці, але він відклав це спостереження на потім. Через кілька місць від нього жінка середнього віку гортала зачитаний примірник історії занепаду та загибелі Рима. Окуляри сиділи на самому кінчику її носа, і вона замислено постукувала олівцем по губах. Гідрион помітив її записник, заповнений охайними нотатками, зробленими, здається, кількома мовами. «Вівієн», – представилася вона, коли помітила його погляд. «Вчителька історії. А ви?» «Гідеон Дрейк», – відповів він, – «їду провідати сім'ю». Її ввічлива посмішка здавалася щирою, але щось у її уважних очах видалося йому незвичайним. Далі по вагону він пройшов повз провідника у формі, який перевіряв квитки. На його бейджі було написано «Гевін». Юнак вітал пасажирів з удаваною життєрадісністю, хоча втома за його посмішкою свідчила про те, що він волів би бути де завгодно – тільки не тут. Нарешті у вагоні-ресторані чоловік у товстому вовняному светрі стояв за стійкою, люб'язно спілкуючись з іншим пасажиром. Його сильний болгарський акцент додавав словам нотки іноземного шарму. На светрі було вишите ім'я – Мануель. Дійшовши до свого купе, Гідеон поклав сумку на охайно застелену полицю і опустився в крісло біля вікна. На дворі дощ шмагав по склу, викривлюючи сяйво ліхтарів на платформі. Коли потяг рушив, він відкинувся назад, дозволяючи ритмічному стукоту коліс заколисати його неспокійні думки. Вперше за багато місяців він відчув проблиск спокою. Це тривало недовго. Раптовий стук у двері змусив його випрямитися. Відчинивши їх, він побачив у коридорі провідника Гевіна. «Перепрошую, що турбую вас, сер», – тихо сказав Гевін. «Просто хотів переконатися, що все гаразд. Насувається шторм, тому можливі перебої». «У мене все добре, дякую», – відповів Гідеон, уважно вивчаючи обличчя юнака. Але навіть коли Гевін пішов, Гідеон не міг позбутися відчуття, що перебої вже почалися. Розділ другий. Перше зникнення. Шторм посилився, коли потяг торохтів на південь. Дощ барабанив у вікна, а випадкові спалахи блискавки освітлювали околиці, вихоплюючи з темряви порожні поля та скелети дерев. Усередині тепле сяйво старовинних вагонів і легке похитування потяга мали б заспокоювати, але Гідеон відчував що щось не так. Він не міг точно визначити, що саме, можливо, нервозність у голосі Гевіна або те, як Вів'єн занадто довго вивчала його, перш ніж повернутися до книги. За десятиліття слідчої роботи Гідеон навчився довіряти своїм інстинктам, і сьогодні вони кричали йому «Будь напоготові. Провівши годину за спостереженням за краєвидом, що пролітав повз, Гідеон підвівся, вирішивши, що прогулянка потягом допоможе вгамувати тривогу. У вагоні-ресторані було людяніше, ніж раніше. Вів'єн все ще була заглиблена у свою книгу, хоча тепер здавалося, що вона спостерігає за іншими пасажирами поверху кулярів. Мануель обслуговував невелику групу людей. Його веселий сміх лунав над брязкотом келихів. Нервовий чоловік у костюмі пересів за кутовий столик, міцно стиснувши руками чашку гарячого чаю. Гідеон прихилився до барної стійки, увімкнувши свою відточену військовою службою звичку спостерігати за людьми. Це була навичка, яку він не втратив навіть на пенсії. Повітря наповнював гул розмов, вічливі обміни фразами між незнайомцями, випадкові висбухи сміху. Але під усім відчувалася напруга. «Бажаєте щось, сер?» – запитав Мануель, вирвавши Гідеона з роздумів. «Просто води, дякую», – відповів Гідеон. Поки власник закладу наливав напій, потяг різко хитнуло, вибивши всіх з рівноваги. Якась жінка зійкнула, коли її келих перекинувся, розливши червоне вино по столу. Світло замиготіло, і на мить вагон занурився в майже повну темряву. Шторм гірший, ніж я думав, пробурмотів Мануель, намагаючись встояти на ногах. Світло повернулося, і пасажири обмінялися тривожними поглядами. Рука Гідеона інстинктивно схопилася за край бару, щоб втриматися. Його думки гарячково працювали. Напевно, просто гілка впала на колії», – голосив Гевін, заходячи до вагона і намагаючись заспокоїти пасажирів. Але Гідеон помітив дещо дивне. Нервового чоловіка в костюмі більше не було на місці. Його чай стояв недоторканим, від нього все ще йшла пара. «Куди він подівся?» – запитав Гідеон у голос. Вів'єн підвела погляд. «Хто?» «Чоловік, який тут сидів». Вона насупалася. «Я не пам'ятаю, щоб там хтось сидів». Мануель також похитав головою. «Я теж нікого не бачив». Гідеон спохмурів. Він був упевнений, що чоловік там був, але тепер здавалося, ніби ніхто інший його не помітив, або, можливо, вони не хотіли зізнаватися в цьому. Відійшовши від бару, Гідеон попрямував до дверей у дальньому кінці вагона. Вони відчинилися з металевим стогоном, відкриваючи вузький перехід до наступного вагона. Вітер завивав у щілині, поки він переходив до спальних купе. Коридор був порожнім і моторошно-тихим порівняно з жвавим гомоном вагона ресторана. Він перевіряв двері кожного купе, повз яке проходив. Більшість були замкнені, зсередини долинало тихе сопіння пасажирів, що спали. Інші були порожніми, ліжка в них охайно застелені. Дійшовши до кінця вагона, він знайшов зім'ятий клаптик паперу, затиснутий у дверній рамі. Розгорнувши його, він прочитав слова, написані неривним почерком. «Цього не мало статися». Від цих слів по спині пробіг холодок. Перевернувши папірець, він не знайшов більше нічого, ні імені, ні пояснень. Але цього було достатньо, щоб підтвердити підозри, які виникли у нього з початком шторму. На цьому потязі коїться щось дуже лихе. Гідеон поклав записку до кишені і повернувся до вагона ресторана. На той час пасажири, здавалося, знову заспокоїлися, але нервова енергія нікуди не зникла. Вів'єн зустрілася з ним поглядом, коли він увійшов. Її вираз обличчя було важко прочитати. «Знайшли те, що шукали?» – запитала вона. «Ще ні», – відповів Гідеон. Але в глибині душі він знав, що відповідь десь поруч і не був певний, чи справді хоче її знайти. Розділ 3. Напруга зростає. Гідеон не міг позбутися думок про послання на зім'ятому папірці. Цього не мало статися. Ці слова крутилися в його голові, поки він міряв кроками вагон-ресторан. Раптове зникнення нервового чоловіка, байдужа реакція інших пасажирів – усе це не складалося в логічну картину. За часів його служби в армії таке крептичне повідомлення стало б ключем до розгадки великої таємниці. Але це була не секретна операція і не поле бою. Це була поїздка потягом, яка мала бути відпочинком. І все ж ставки здавалися такими ж високими. «Шторм діє вам на нерви?» – голос Вів'єн перервав його роздуми. Вона закрила книгу і спостерігала за ним проникливим поглядом. «Щось на кшталт того», – відповів Гідеон, сідаючи навпроти неї. Вона схилила голову на бік, її тон став цікавим. «Ви здаєтеся не зовсім звичайним пасажиром, людина з ціллю». Він ледь посміхнувся. «На пенсії ціль знайти важче». Вів'єн кивнула, але не стала розпитувати далі. Замість цього вона нахилилася вперед. «Ви справді бачили там когось раніше?» Гідеон завагався. «Ви мені не вірите?» «Справа не в цьому», – швидко сказала вона. «Просто це дивно. В один момент ви кажете, що він там, а в наступний він зникає, і, здається, ніхто інший цього не помітив». «Хіба це не здається вам дивним?» «Здається», – визнав Гідеон. «Але я навчився того, що дивацтва часто варті того, щоб їх дослідити». Перш ніж Вів'єн встигла відповісти, до вагона знову зайшов Гевін. Його уніформа була злегка пом'ята, він виглядав ще більш виснаженим, ніж раніше, а його професійна витримка почала давати тріщини. «Перепрошую, що перебиваю», – почав Гевін, звертаючись до пасажирів. «Але, здається, ми втратили зв'язок з рештою екіпажу потяга». «Хвилюватися нема про що», – швидко додав він, хоча його тон свідчив про зворотнє. «Просто технічна проблема. Я буду тримати вас у курсі». Коли він збирався йти, Гідеон зупинив його. Яка саме технічна проблема? Гевін завагався, оглядаючи інших пасажирів. Це шторм виводить системи з ладу, радіозв'язок працює з перебоями, але, як я вже сказав, хвилюватися нема про що. Гідеон кивнув, але помітив проблеск тривоги в очах молодого провідника. Щоб там не відбувалося, це було чимось більшим, ніж просто технічна проблема. Коли Гевін пішов, Гідеон знову повернувся до Вів'єн. Яка ваша теорія? Моя? запитала вона, піднявши брову. Ви спостережлива. Ви стежите за іншими з того моменту, як ми виїхали з Единбурга. Вів'єн усміхнулася. Ви мене викрили. Мабуть, професійна звичка. Люди іноді цікавіші за книги. Її вираз обличчя став серйозним. Той чоловік, про якого ви згадали, Якщо він був там і якщо він зник, то питання не лише в тому, куди він подівся. Питання в тому, чому ніхто його не пам'ятає. Перш ніж Гідеон встиг відповісти, потяг знову хитнуло. Цього разу поштовх був сильнішим, пасажирів кинуло на сидіння. Світло знову замиготіло, а звук дощу, здавалося, став гучнішим і наполегливішим. Гомін у вагоні-ресторані стих, пасажири обмінювалися нервовими поглядами. Інстинкти Гідеона спрацювали миттєво. Він підвівся, намагаючись встояти на ногах, поки потяг гойдався. "Я збираюся ще раз озирнутися навколо", сказав він Вів'єн. "Будьте обережні", тихо відповіла вона. Гідеон попрямував назад до спальних вагонів. Вузький коридор був тьмяно освітлений, тіні ставали неприродно довгими, коли світло миготіло. Він зупинився біля одного купе, помітивши, що двері причинені. Штовхнувши їх, він побачив, що кімната порожня. Але вона не просто була незайнятою. Ліжко було не застелене, ковдри та подушки розкидані так, ніби хтось поспіхом пішов. На нічному столику лежала ще одна записка, ідентична першій. Цього не мало статися. У шлонку Гідеона зав'язався холодний вузол. Він вже збирався йти, коли помітив дещо інше. Слабкий слід на підлозі, що вів до дверей. Нахилившись, він торкнувся його пальцями. Пляма була липкою і темною. Кров. Звук кроків за спиною змусив його різко обернутися. У дверях стояла Вів'єн. Її обличчя було блідим. «Я подумала, що вам може знадобитися допомога», хоча її голос тремтів. Її погляд упав на пляму на підлозі. «Що це?» Гідеон підвівся. «Доказ». Похмуро відповів він, і не дуже втішний. Розділ четвертий. Мереживо обману. Руки Вів'єн міцно стиснулися на дверній рамі, поки вона навідривно дивилася на пляму крові на підлозі. Шторм за вікном гарчав, мов розлючений звір. Кожен порив вітру розгойдував вікна, наче вимагаючи впустити його всередину. «Що нам робити?» – тихо запитала вона. Гідеон дістав із кишені носову хустку і витер пальці, а його думки гарячково працювали. Роки слідчої роботи навчили його пригнічувати паніку та зосереджуватися на фактах. «По-перше, нікому не кажемо», – рішуче промовив він. Вів'єн кліпнула очима. «Чому ні?» «Подумай сама». Пасажири і так на межі, якщо вони дізнаються, що хтось зник, і всюди кров, почнеться хаос. Паніка затьмарює розум, а нам потрібна ясність. Вів'єн повільно кивнула. «То що далі?» Гідеон випрямився. «Мені треба поговорити з Гевіном. Він єдиний, хто має доступ до всіх частин потяга. Можливо, він помітив щось, чого не бачили ми». Вони вийшли з купе, і Гідеон зачинив за ними двері, намагаючись витіснити з пам'яті образ зім'ятого ліжка та кривавого сліду. Коридор здавався вущим, ніж раніше. Стіни ніби стискалися, наче сам потяг стежив за ними. Коли вони дісталися вагону-респорану, там було тихіше, ніж до того. Більшість пасажирів розійшлися по своїх купе, а ті, що залишилися, сиділи в похмурій тиші з настороженими обличчями. Мануель прибирав тарілки столу, і його звичайна життєрадісність змінилася чимось більш серйозним. Він підвів огляд, коли Гідеон і Вів'єн увійшли. «Дивна ніч», – пробурмотів він. «Шторм змушує людей поводитися дивно, чи не так?» «Наскільки дивно?» запитав Гідеон. Мануель завагався, ніби зважуючи, чи варто говорити. «Деякі пасажири... не знаю. Вони дивляться на мене, ніби вже бачили мене раніше, але я ніколи їх не зустрічав». Він знижав плечима, силовано сміхнувшись. «Напевно, моя уява». Гідеон переглянувся з Вів'єн, але нічого не сказав. Вони знайшли Гевіна в далекому кінці вагона. Він прихилився до стіни з планшетом у руках. Юнак підвів очі, коли вони підійшли. Його обличчя було виснаженим. «Усе гаразд?» – запитав він. «Не зовсім», – відповів Гідеон. Він підійшов ближче, стишивши голос. «Мені треба знати, чи помічали ви сьогодні щось незвичайне». Гевін насупився. «Окрім шторму...» Пасажири знервовані, але це нормально за такої погоди. А як щодо чоловіка в костюмі? Худий, нервовий. Він був у фоє раніше, але зник. Гевін похитав головою. Я двічі проходив вагонами. Якщо його немає в купе, він, мабуть, у вбиральні або вийшов у тамбур подихати повітрям. Люди іноді так роблять. Його немає в купе, відрізав Гідеон. І його немає ні у фоє, ні у вагоні-ресторані. «Ви впевнені, що не бачили його?» Гевін завагався, і його погляд став жорсткішим. «Слухайте, у мене і так вистачить клопоту без ваших дивних теорій. Я не можу стежити за кожним пасажиром у цьому потязі». Перш ніж Гідеон встиг натиснути далі, вагоном прокотився гучний металевий брязькіт, після чого почувся різкий вереск гальм. Потяг різко хитнуло, тарілки та склянки полетіли на підлогу, Пасажири злякано закричали, світло знову замиготіло і на мить згасло, перш ніж знову стабілізуватися. «Що це в біса було?» – запитала Вів'єн, хапаючись за край найближчого столу. Гевін схопив переговорний пристрій на стіні і поспіхом заговорив у нього. «Машиністи, прийом! Що відбувається? Динамік затріщав, але відповіді не було. Гевін спробував ще раз. «Машиністе, дайте відповідь!» Знову тиша. У Гідеона стислося в грудях. «Де кабіна машиніста?» Гевін витріщився на нього. «Попереду, але...» «Ми йдемо туди», – сказав Гідеон, уже прямуючи до виходу. Вів'єн завагалася. «Хіба ми не маємо залишатися на місцях? Що, якщо щось станеться?» «Щось уже стається», – різко відповів Гідеон. «Залишайся тут, якщо хочеш, але я з'ясую, у чому справа». Вів'єн поглянула на наляканих пасажирів, зітхнула і пішла за ним Шлях до кабіни машиніста був справжньою боротьбою зі стихією. Вітер, здавалося, знайшов шлях всередину, виючи в щілинах між вагонами. Потяг сильно хитало, змушуючи їх хапатися за поручні, щоб втримати рівновагу. Коли вони дісталися дверей кабіни машиніста, Гідеон смикнув ручку. Зачинено. Гевіне! крикнув Вінкліс шум. Провідник, який неохоче пішов за ними, виступив уперед і витягнув зв'язку ключів. Це порушення протоколу, пробурмотів він, відмикаючи двері. Всередині було моторошно тихо. Товсті стіни приглушували шторм. Панелі керування тьмяно світилися. Усі важелі та перемикачі були на місцях. Але крісло машиніста було порожнім. «Що за?» – почав Гевін, і його голос затих. На консолі лежала ще одна записка, ідентична попереднім. Гідеон підняв її та прочитав у голос. Цього не мало статися. Трійця стояла в німому заціпенінні, а тягар таємниці тиснув на них, мов шторм за вікном. Розділ 5. Тіні у штормі. Шторм зовні шкрябав потяг, наче неспокійний звір, барабанячи у вікна і підсилюючи тривожну тишу в кабіні машиніста. Гідеон дивився на порожнє крісло. Записка в його руці здавалася важчою за звичайний папір. «Де машиніст?» – запитала Вів'єн з острахом у голосі. Гевін зробив крок уперед. Його професійна ввічливість остаточно змінилася похмурою рішучістю. Він був тут перед відправленням з Еденбурга. Я особисто перевіряв його під час посадки. Ну, зараз його тут немає, сказав Гідеон, оглядаючи невеликий простір на наявність ознак боротьби. Усе було на своїх місцях, жодних перекинутих стільців чи слідів на підлозі. Здавалося, машиніст просто розчинився в повітрі. Гевін потягнувся до приладів, і його рука затремтіла. Я не знаю, як керувати цією штукою, якщо ми втратимо живлення. Ми все ще рухаємося, перервав його Гедеон. Потяг іде нормально, поки що зосереться на фактах, але фактів було обмаль порожнє місце, загадкова записка і моторошне усвідомлення того, що ніхто не керує цим потягом. Гевіне, звернувся Гідеон до молодого провідника, скільки членів екіпажу на борту? Тільки я і машиніст, зізнався Гевін. Скорочення бюджету. Гідеон вилаявся під ніс. Двоє людей на весь потяг – це був шлях до катастрофи, і зараз вони в ній опинилися. Вів'єн схрестила руки на грудях. Її страх переростав у роздратування. «Це немає сенсу. Чоловік зникає з фоє, машиніста немає, і в нас лише ці кляті записки. Що тут відбувається?» Гідеон не відповів одразу. Він дивився на записку, чий недбалий почерк ніби знущався з нього. «Цього не мало статися». Ці слова не були просто попередженням. Вони звучали як звинувачення. «Нам треба обшукати потяг. Купе за купе, вагон за вагоном. Хтось знає, що тут коїться, і ми їх знайдемо». Гевін завагався. «А що ми скажемо пасажирам?» «Нічого», – відтяв Гідеон. «Паніка – це останнє, що нам зараз потрібно». Вів'єн неохоче кивнува. «Він правий. Якщо люди почнуть божевіліти, ми втратимо будь-який шанс тримати ситуацію під контролем». Разом вони вийшли з кабіни машиніста і повернулися у вагони. Коридор тепер здавався вущим, а миготливе світло відкидало химерні тіні на стіни. Кожен скрип підлоги, кожен порив вітру у вікно, змушували шкіру Гідеона вкриватися сиротами. Перший вагон, який вони обшукали, був порожнім. Купе в ньому стояли незайманими. Другий вагон був майже таким самим, за винятком кількох пасажирів, які міцно спали, не підозрюючи про жахіття навколо. Тільки в третьому вагоні вони знайшли щось нове. Двері одного скупе купе були розчинені навстіж, а світло всередині слабко меготіло. Гідеон увійшов першим, його інстинкти були на межі. У кімнаті панував безлад, ковдри на підлозі, перекинута валіза, але увагу привернуло інше – запах горілого металу. «Що це?» – запитала Вів'єн, заходячи слідом. Гідеон не відповів. Він присів на впочепки і провів рукою по підлозі – вона була теплою на дотик, наче щось припекло поверхню. У кутку кімнати килим був обпалений невеликим круглим слідом. «Схоже, хтось щось спалив», – сказав Гевін, нахиляючись через плече Гідеона. «Або щось спалило кімнату», – пробурмотів Гідеон. Він бачив подібні сліди під час своїх військових розслідувань. Місця, де використовувалися пристрої з високою енергією. Але тут це не мало сенсу. Який пристрій міг залишити такий слід і зникнути безслідно? Вів'єн вказала на тумбочку. Там лежала ще одна записка, ідентична попереднім. Цього не мало статися. «Це вже четверта?» – зауважила вона. «Що вони означають?» «Не знаю», – зізнався Гідеон. «Але хтось хоче, щоб ми це з'ясували». Голос Гевіна тримтів. «А що, якщо... що, якщо це не людина? Що, якщо це щось інше?» Вів'ян сердито поглянула на нього. «Не починай цю надприродну нісенітницю. Усьому є логічне пояснення». «Справді», – заперечив Гевін, – «бо я його не бачу». «Досить», – обірвав Гідеон, – «у нас немає часу на теорії. Тримаємося фактів». Потяг знову хитнуло, цього разу сильніше, і вони ледь не впали. Світло замиготіло, і на коротку мить Гідеонові здалося, що він побачив постать у далекому кінці коридору – тіньовий силует, який зник аксамо, як, як і з'явився. «Ви це бачили?» – прошепотіла Вів'єн. Гідеон кивнув, стипивши зуби. «Тримайтеся поруч». Вони обережно рушили коридором, а шторм зовні ревів сильніше, ніж будь-коли. Потяг тепер здавався живим. Його стогони та скрипи зливалися звиттям вітру, створюючи майже людський плач. Коли вони дійшли до кінця вагону, то виявили, що двері до наступного зачинені. Гевін порався з ключами, його руки тряслися, поки він шукав потрібний. «Швидше!» – підганяла Вів'єн, нервово озираючись. «Я намагаюся!» – огрізнувся Гевін, нарешті відмикаючи замок. Щойно двері відчинилися, їх обдало поривом холодного повітря, що принесло запах дощу та чогось іще – металевого і різкого. «Залишайтеся за мною!» наказав Гідеон, ступаючи в наступний вагон. Але щойно він увійшов, то заціпенів. Вагон був порожнім, зовсім порожнім. Жодного сидіння, жодної полиці для багажу, жодного пасажира. Лише довгий темний коридор, що простягався у шторм. «Що за чортівня?» – прошепотіла Вів'єн. І Гідеон зробив обережний крок уперед, його очі сканували тіні. Це неправильно. Перш ніж хтось встиг зреагувати, двері за ними з гуркотом захлопнулися, відрізавши слабке світло з попереднього вагону. І тоді потяг занурився в тишу. Розділ шостий. Коридор таємниць. Раптова тиша була оглушливою. Ритмічний стукіт коліс, нещадне виття шторму, навіть ледь чутне гудіння електрики – Усе зникло. Гідеон стояв нерухомо, всі його органи чуття були в напрузі. Темрява попереду здавалося густою і непроглядною, наче самі тіні були живими і спостерігали за ними. Різкий вдих Вів'єн порушив безмовність. «Це… це не має сенсу!» «Зберігайте спокій, наказав Гідеон низьким і рівним голосом. Він потягнувся до ліхтарика на поясі, звичка носити з собою інструменти, які можуть знадобитися в скрутну хвилину. Промінь прорізав темряву, освітлюючи порожній коридор. Усе тут було неправильним. Не було дверей, не було вікон. Стіни були голими, а підлога потертою та нерівною. Це не був пасажирський вагон, це було щось зовсім інше. «Де ми?» – прошепотів Гевін, його голос тремтів. «Ми все ще в потязі», – відповів Гідеон, хоча сам не був у цьому впевнений. «Тримайтеся поруч і тихо». Вони повільно просувалися вперед, промінь ліхтаря ковзав коридором. Повітря тут було холоднішим і мало слабкий металевий присмак, від якого у Гідеона стискався шлунок. Кроки відлунювали неприродно, звук розтягувався, наче він не належав йому. Десь посередині коридору Вів'єн раптово зупинилася». «Ви це чуєте?» Гідеон завмер, напруживши слух. Спочатку була тиша, а потім почулося ледь вловиме гудіння. Це не був механічний звук, скоріше вібрація, що пульсувала в повітрі і проникала до самих кісток. «Це долинає звідти, попереду», сказала Вів'єн ледь чутно. Гідеон кивнув і рушив далі. Кожен крок ставав важчим, наче саме повітря навколо них густішало. У кінці коридору стіни розійшлися, викриваючи величезний простір, печерну залу, якій зовсім не було місця в потязі. Ліхтарик вихопив сталеві балки і труби, що йшли вздовж стелі, вкриті конденсатом. Бетонна підлога була вкрита темними плямами, які Гідеон не хотів розглядати занадто близько. У центрі кімнати стояв самотній стілець. «Що це таке?» – запитав Гевін. «Схоже на кімнату для допитів», – похмуро зауважила Вів'єн. Гідеон примружився. Вона мала рацію. Обстановка була моторошно схожа на ті тимчасові приміщення, які він бачив під час розслідувань іськових злочинів. Але навіщо такому місцю бути в пасажерському потязі? Коли вони підійшли ближче, гудіння посилилося, резонуючи в грудях Гідеона. Він навів ліхтар на стілець і завмер. На сидінні лежав невеликий прямокутний пристрій із гладкою чорною поверхнею, а в центрі миготів єдиний червоний вогник. «Що це?» – запитала Вів'єн, роблячи крок вперед. «Не чіпай», – застеріг Гідеон, виставивши руку. Червоний вогник замиготів швидше, коли вони наблизилися, а гудіння стало вищим затоном. Гідеон присів, щоб роздивитися краще – це не була бомба, принаймні жодна з тих, що він знав. Але це точно була якась технологія, надто просунута і зовсім недоречна тут. Раптом вогник засвітився безперервно, і кімнату заповнив спотворений голос. «Цього не мало статися!» Трійця здригнулася, а Гевін скрикнув. Голос був механічним, позбавленим емоцій, але слова були тими самими, що й у записках. «Що тут в біса коїться?» – замимрив Гевін, заткуючи. Гідеон не відповів. Він зосередився на пристрої, на голосі і на відчутті, що за ними спостерігають. Голос промовив знову, цього разу гучніше. «Вас попереджали!» «Попереджали про що?» – вигукнула Вів'єн, виходячи вперед попри застереження Гідеона. Пристрій видав пронизливий виск, і кімната ніби здригнулася. Гідеон схопив вів'єн і смикнув її назад якраз тоді, коли вогник на пристрої згас, гудіння припинилося, і кімната знову занурилася в моторошну тишу. І тоді тіні заворушилися. Що це було? запитав Гевін ледь чутно. Гідеон спрямував ліхтарик на стіни, але там нічого не було, жодного руху, жодних постатей, лише тюмяні обриси труб і балок. Треба йти звідси, твердо сказав він. Вони поспішили назад до коридору, але щойно дісталися входу, двері перед ними з гуркотом зачинилися. Гідеон смикнув за ручку, але та не піддавалася. «Що тепер?» – запитала Вів'єн, і в її голос почала прокрадатися паніка. «Заспокойся», – сказав Гідеон, хоч його власне серце калатало. Він знову навів промінь ліхтаря на кімнату, шукаючи інший вихід. Саме тоді він це побачив. У дальньому кінці зали стояла постать, ледь помітна в тьмяному світлі. Вона не рухалася, не говорила, просто стояла і спостерігала. «Ви бачите це?» – прошепотів Гідеон. Вів'єн і Гевін обернулися, їхні очі розширилися. Постать зробила крок уперед, її рухи були повільними та розважливими. Коли вона потрапила у промінь ліхтаря, у Гідеона перехопило подих». Це не була людина. Це була тінь, темна і безлика. Її краї коливалися, наче дим. Голос повернувся, низький і загрозливий. Це ваш останній шанс. Перш ніж Гідеон встиг зреагувати, ліхтарик замиготів і згас, зануривши їх у цілковиту темряву. Розділ сьомий. Світло в пітьмі. Темлява була абсолютною. Серце Гідеона калатало в грудях, поки він напружував слух, намагаючись уловити бодай якийсь звук чи рух у цій порожнечі. Шторм зовні тепер здавався далеким спогадом, поглинутим гнітючою тишею всередині кімнати. Гідеоне, голос Вів'єн був ледь чутним шепотом, що тремтів від жаху. Я нічого не бачу. Я тут відповів він, навпомацьки простягаючи руку. Його пальці торкнулися її ліктя, і вона міцно ухопилася за його долоню. «Тримайся поруч! Гевіне!» «Я... я тут!» – звернувся голос Гевіна. Здавалося, стіни стискаються, а повітря стає густим і задушливим. Гідеом помацав ліхтарик, б'ючи по ньому долоною в надії оживити промінь. Той слабко мигнув, відкидуючи у нерівне світло, яке лише поглибило тіні. Постать зникла. «Куди вона поділася?» – запитала Вів'єн, озираючись навколо у тьмяному приміщенні. «Не знаю», – зізнався Гідеон. «Але ми не залишимося тут, щоб з'ясовувати». Двері до коридору все ще були заблоковані, ручка не піддавалася. Гідеон провів ліхтариком по стінах, шукаючи інший вихід, інший шлях геть із цього кошмару. Саме тоді він помітив слабке мерехтіння на протилежному боці кімнати. Невелику панель, вбудовану в стіну, краї якою ледь помітно світилися блакитним. «Он там», – сказав він, тягнучи за собою Вів'єн і Гевіна. Панель була гладенькою і без жодних позначень, окрім єдиної квадратної кнопки в центрі. Світло було рівним, воно випромінювало потойбічне сяйво, що фарбувало їхні обличчя в холодні відтінки. «Що це таке?» – запитав Гевін, дивлячись на панель так, ніби вона могла його вкусити. – Технологія, – похмуро відповів Гідеон. – Але нічого подібного я раніше не бачив. Вів'єн нахилилася ближче. – Думаєш, це керує дверима? – Є лише один спосіб перевірити, – мовив Гідеон і натиснув на кнопку. Кімната сильно здригнулася, і на мить Гідеон подумав, що вони припустилися жахливої помилки. Блакитне світло посилилося, заповнюючи з простір сліпучим сяйвом. Потім, так само раптово, як і почалося, тресіння припинилося, а світло згасло. Двері до коридору зі свистом роз'їхалися вбік. "Йдіть!" гаркнув Гідеон, виштовхуючи Вів'єн і Гевіна через отвір. Вони вискочили назад у коридор, де знайомий перестук коліс потяга знову з'явився, наче рятівний круг. Виття шторму знову наповнило повітря, приносячи дивне полегшення після задушливої тиші тієї кімнати. «Де в біса ми були?» – запитав Гевін, чиє обличчя стало білим як полотно. «Там, де нам не варто було бути», – сказав Єдеон, оглядаючи коридор на наявність небезпеки. Вів'єн притулилася до стіни, її дихання було перервчастим. «Це божевілля! Ніщо з цього не має сенсу!» «Та кімната? Тінь? Записки? Що це все означає?» «Поки що не знаю», – зізнався Гідеон, – «але хтось або щось хоче, щоб ми це зрозуміли». Вони обережно рушили потягом, де миготливе світло і стіни, що стогнали, тепер здавалися майже зловісними. Інші пасажири, здавалося, не підозрювали про те, що сталося, більшість із них усе ще спали або тихо перешіптувалися у своїх купе». Але коли вони проходили через вагон-ресторан, дещо змусило Гідеона зупинитися. Чоловік у костюмі повернувся. Він сидів за тим самим столом, що й раніше, міцно стиснувши руки навколо чашки чаю. Його обличчя було порожнім, очі дивилися прямо перед собою, наче він і не помітив їхньої появи. «Це він!» – сказав Гідеон. Вів'єн простежила за його поглядом і завмерла. «Як? Як він повернувся?» «Залишайтеся тут», – наказав Гідеон, прямуючи до чоловіка. Чоловік не зреагував на наближення Гідеона. Зблизька його обличчя виглядало блідим, майже восковим, ніби він був оживлим менекеном. «Де ви були?» – твердо запитав Гідеон. Чоловік повільно кліпнув очима, його губи розімкнулися, наче він збирався щось сказати. Але замість слів із його рота витік тонкий струмок крові – він повалився вперед, і його голова з глухим звуком ударилася об стіл. «Гідеоне!» – скрикнула Вів'єн, підбігаючи до нього. Гідеон перевірив пульс, але нічого не знайшов. Чоловік був холодним, його тіло заціпеніло, наче він був мертвим уже кілька годин. «Що відбувається?» – запитав Гевін, і його голос затремтів. Гідеон випрямився, щелепи були міцно стиснуті. «У нас закінчується час». На столі поруч із неживою рукою чоловіка лежала ще одна записка. Цього не мало статися. Розділ восьмий. Таємниця пасажира. Потяг продовжував свій шлях, його ритмічний рух різко контрастував із хаосом, що розвертався всередині. Гідеон дивився на неживе тіло чоловіка, що схилилося над столом, його думки гарячково працювали. Кров, що збиралася під головою чоловіка, виблискувала під тьмяним світлом, яскраво вирізняючись на полірованій поверхні. «Нам треба його перенести», – сказала Вів'єн, озираючись по вагону ресторану. «Якщо інші пасажири це побачать...» «Не побачать», – перервав її Гідеон напруженим голосом. «Ми розберемося з цим тихо». Гевін застиг на місці. Його очі були розширені від шоку. «Його не було! Я присягаюся! Його не було!» «Не було!» – підтвердив Гідеон спокійним, але різким тоном. А тепер він повернувся. «Ми з'ясуємо, як, але спочатку нам потрібні відповіді». Гідеон обшукав кишені чоловіка, намагаючись не забруднитися в крові, що розтікалася по костюму. Він знайшов гаманець, складений аркуш паперу та зв'язку ключів. Згідно з документами в гаманці, чоловіка звали Едвард Лейн, ім'я, яке нічого не говорило Гідеону. Що на папері? запитала Вів'єн, стоячи на варті біля дверей. Гідеон обережно розгорнув аркуш. Почерк був нерозбірливий, наче писали поспіхом, але слова можна було прочитати. Вони спостерігають. Не довіряйте нікому. Вже запізно. Вів'єн зазирнула йому через плече, її обличчя зблідло. Хто спостерігає? Що запізно? Гідеон похитав головою, міцніше стиснувши записку. «Не знаю, але цей Едвард щось знав, і тепер він мертвий». «Нам слід звернутися до влади», – сказав Гевін тремтящим голосом. Гідеон кинув на нього гострий погляд. «І що ми їм скажемо? Що пасажири зникають і повертаються мертвими? Що тут є секретна кімната з дивною технологією? Вони вирішать, що ми з'їхали з глузду». Вів'єн неохоче кивнула на знак згоди. «Він правий». «Поки що ми самі по собі». Гідеон сховав записку в кишеню і знову повернувся до тіла Едварда. «Нам треба перенести його в порожні купе, десь подалі від сторонніх очей». Вони перенесли неживе тіло чоловіка до вільного купе в спальному вагоні, працюючи швидко і мовчки. Коли Едварда поклали на полицю, Гідеон замкнув двері і сховав ключ у кишеню. Що тепер? запитала Вів'єн, коли вони повернулися в коридор. «Тепер ми з'ясуємо, що він знав», – відповів Гідеон. «Хтось на цьому потязі причетний до всього цього, і ми вирахуємо, хто саме». Коли вони поверталися до вагона-ресторану, атмосфера на потязі здавалася ще важчою, а тіні – глибшими. Інстинкти підказували Гідеону, що час спливає. У вагоні-ресторані решта пасажирів усе ще сиділи на своїх місцях, не підозрюючи про те, що сталося». Мануель стояв за стійкою, протираючи склянки зі звичною незворушністю. Він підвів погляд, коли вони увійшли, і його очі злегка звузилися. «Тихо сьогодні», – сказав він зі своїм густим акцентом, – «аж занадто тихо». «Це точно», – пробурмотів Гідеон, сідаючи за барну стійку. Мануель підняв броду, але нічого не сказав. Вів'ян присіла на сусідній стілець. «Який план?» «Спостерігаємо», – відповів Гідеон. «І чекаємо». Хтось тут знає більше, ніж каже. Він обвів поглядом кімнату, затримуючись на кожному пасажирі. Вів'ян, з її гострим розумом і швидкою спостережливістю виявилися цінною союзницею. Гевін, хоч і був наляканий, поки що здавався надійним. Спокій Мануеля викликав підозру, але не було жодних доказів, що пов'язували б його зі зникненнями. А ще були інші. Жінка в дорогому костюмі біля вікна, що без зупину клацала в телефоні. Літній чоловік із кудлатою бородою, який попивав із фляги, прикривши очі. Підліток у навушниках, що хитав головою в такт музики, яку чув лише він сам. Будь-хто з них міг щось приховувати. Поки Гідеон спостерігав, потяг знову хитнуло, що викликало хвилю неспокою серед пасажирів. Світло замиготіло, і на коротку мить Гідеонові здалося, що він побачив рух за вікном, спалах чогось темного і невловимого, що зникло так само швидко, як і з'явилося. «Ти це бачила?» – прошепотіла Вів'єн з розширеними від сподиву очима. Гідеон кивнув, його щелепи напружилися. «Залишайся тут, я перевірю». Він вийшов у коридор, де тишу наповнювало слабке гуння потягу. Шторм зовні був невблаганним, дощ хлив з вікон, але там, за склом, було щось інше. Він це відчував. Дійшовши до дверей наступного вагона, Гіделон зупинився. Його відображення у вікні дивилося на нього, спотворене дощем, але позаду нього було щось інше, темніше за самі тіні. Він різко розвернувся, але коридор був порожнім. «Гідеоне!» – тихо покликала Вів'єн із вагона ресторану. Він глибоко вдихнув, заспокоюючи себе. Що б там не відбувалося, це ще не кінець, і в нього було тяжке передчуття, що найгірше, ще попереду. Розділ дев'ятий. Тріщина в довірі. Люд шторму била по потягу, розгойдуючи вагони так, ніби світ зовні намагався силоміць увірватися всередину. Гідеон повернувся до вагона ресторану, і на його душі було важко від запитань, на які не було відповідей. Сумні очі Вів'єн зустрілися з його поглядом, щойно він переступив поріг. «Щось знайшов?» – тихо запитала вона. «Нічого», – відповів Гідеон, хитаючи головою. «Але я щось відчув. За нами стежать». Вів'єн похмуро кивнула. «Я спостерігала за іншими. Ніхто не поворухнувся, але це не означає, що вони не винуваті. Мануель протирав стійку з навмисною повільністю, час від часу кидаючи погляди на пасажирів. Хлопець у навушниках усе ще хитав головою під невидимий ритм. Літній бородань порожнім поглядом дивився в стелю, тримаючи флягу в ослаблій руці. Жінка в костюмі методично клацала по екрану телефону, стиснувши губи в тонку лінію. Гідеон нахилився ближче до Вів'єн. «Будь-хто з них може бути причетним. Або ніхто. Нам потрібно більше». «Більше чого?» – запитала Вів'єн із роздратуванням у голосі. «Доказів? Тіл?» Як далеко це має зайти, перш ніж ми знайдемо відповіді? Перш ніж Гідеон встиг відповісти, у вагон-ресторан забіг Гевін. Його обличчя було біле, як крейда. «Там... там ще одна!» – продурмотав він, заїкаючись. Гідеон миттєво підвівся. «Де?» «Спальний вагон. Голос Гевіна тремтів. Купе номер 12». Не чекаючи на вів'єн, Гідеон рушив до спального вагону, а Гевін плентався позаду. Коридор тепер здавався довшим, миготливе світло відкидало рвані тіні, що розтягувалися і зміщувалися кожним кроком. Коли вони дісталися 12-го купе, двері були прочинені. Гідеон обережно штовхнув їх, тримаючи руку на ліхтарику, прикріпленому до пояса. Всередині, у кутку, сиділа жінка, її голова була неприродно нахилена набік. Очі були розплющені і порожньо дивилися в стелю, рот злегка відкритий. З її носа текла цівка крові, збруднивши комірець блузки. Ще одна записка лежала на її колінах. Цього не мало статися. Вів'єн з'явилася позаду них, прикривши рот рукою. «Хто вона?» Гевін зробив крок уперед, важко ковтнувши слину. «Її звати Карен. Вона сіла в Еденбирзі. Я сам перевіряв її квиток». Гідеон присів біля тіла, шукаючи ознаки боротьби. Але, як і у випадку з Едвардом Лейном, їх не було. Причина смерті залишалася загадкою, як і жахливий спокій цієї сцени. «Вона не виглядає наляканою», – ледь чутно прошепотіла Вів'єн. «Наче вона на це чекала». Гідеон підвівся з похмурим обличчям. Двоє мертвих пасажирів, дві записки і досі жодних відповідей. Гевін притулився до дверної рами, його дихання було перервчастим. «Що нам робити? Ми не можемо зупинити потяг, не можемо покликати на допомогу. Нам що, просто чекати, поки нас убиватимуть одного за одним?» «Більше ніхто не помре», – твердо сказав Гідеон. «Що б тут не відбувалося, ми це зупинимо». Вів'єн поглянула на записку на колінах Карен. «Ці послання, вони призначені для нас. Хтось хоче, щоб ми щось зрозуміли. Або вони просто граються з нами» пробурмотів Гевін. Гідеон повернувся до нього. «Якщо це гра, то вона смертельно небезпечна. Нам треба з'ясувати, хто за цим стоїть, поки не пізно». Вони вийшли з купе, зачинивши двері на замок. Коридор тепер здавався тихішим, гуркіт шторму приглушеним, наче сам потяг затамував подих. Повернувшись у вагон-ресторан, вони відчули, як атмосфера змінилася. Пасажири нервували, Їхні розмови перетворилися на шепіт. Мануель спостерігав за ними з застійки з нечитабельним виразом обличчя. Гідеон звернувся до присутніх. Чи бачив або чув хтось із вас щось незвичайне? Пасажири перезернулися, але промовчали. Ніхто, наполягав Гідеон. Жінка в костюмі нарешті заговорила різким тоном. Незвичайне? «Ви маєте на увазі, окрім шторму, світла, що миготить, і загального відчуття, що коїться щось жахливе? Ні, нічого незвичайного». Її сарказм дратував Гідеона, але він не зважив на це. «Якщо хтось побачить щось або когось підозрілого, негайно скажіть мені». «А хто вас призначив головним?» пробурмотів Бородан із флягою. Його голос був заплітався. Гідеон підійшов ближче до нього». «Ви хочете вижити в цій поїздці?» Чоловік знизав плечима і зробив ще один ковток, але більше не промовив ні слова. Вів'єн відвела Гідеона вбік, стишивши голос. «Нам потрібен новий підхід. Спостереження нічого не дає». «Ти права», – погодився Гідеон, і його думки почали вибудовувати новий план. «Нам треба виманити їх». «Виманити кого?» – запитала Вів'єн. Погляд Гідеона зупинився на пасажирах, а обличчя стало суворим. Того, хто стоїть за цим, того, хто хоче, щоб ми бачили ці записки і грали в їхню гру. І як ти збираєшся це зробити? Змусивши їх діяти першими. Розділ 10. Гамбіт. У вагоні ресторані панувала напруга. Повітря було насичене німим страхом. Гідеон стояв у центрі, його гострий погляд вивчав пасажирів. На кожному обличчі відбивався неспокій. Хтось ховав його за удаваною сміливістю, хтось відверто тримтів. Йому потрібно було знайти спосіб розрядити цю напругу і витягнути правду назовні. «Я скажу це ще раз», – почав Гідеон спокійним, але непохитним голосом. «Двоє людей мертві, і це не випадковість». Хтось тут знає, що відбувається, і настав час заговорити. Жінка в костюмі схрестила руки на грудях, дивлячись на нього з викликом. Чому ви вирішили, що в когось із нас є відповіді? Може, це ви? Ви аж надто завзято граєте в детектива. Гідеон підійшов до неї в притул, його проникливі очі були невблаганними. Якби за цим стояв я, ви були б уже мертві. У вагоні запала тиша. Його слова важким тягарем повисли в повітрі. Вів'єн розглядила ситуацію, зробивши крок уперед. «Послухайте його. Люди гинуть, і якщо ми не почнемо діяти разом, наступними можемо бути ми». Підліток у навушниках зірвав їх із голови, його обличчя було блідим. «Що ви маєте на увазі під «гинуть»? Що сталося?» «Двоє пасажирів зникли і повернулися мертвими», – сказав Гевін. Його голос зривався. «І той, хто це робить, залишає записки. Цього не мало статися». В вагоні наповнився гомоном, паніка почала поширюватися серед людей. Мануель голосно відкашлявся, змушуючи всіх замовкнути. «То що ми будемо робити?» – запитав він, і в його зазвичай спокійному голосі з'явилися гострі нотки. «Ми поставимо пастку». Впевнено промовив Гідеон. Бородан із флягою гірко засміявся. Пастку, як ви це зробите, використаєте іншого пасажира як наживку? Саме це я і зроблю, холодно відповів Гідеон, знову змушивши всіх замовкнути. Очі Вів'єн розширилися. Ти ж це несерйозно? Це єдиний шлях, сказав Гідеон. Хто б не стояв за цим, він спостерігає за нами. Він хоче нашої реакції, хоче, щоб ми грали в його гру. Якщо ми дамо йому можливість, він себе виявить. Гевін неспокійно переступив з ноги на ногу. А якщо це не спрацює? Що, якщо вони вб'ють ще когось? Не вб'ють. Відрізав Гідеон тоном, що не терпів заперечень. Бо я буду чекати. План був простим, але небезпечним. Гідеон вирішив стати наживкою, ізолювавшись в одному зі спальних купе. Тим часом Вів'єн і Тєвін мали стежити за вагонами з ресторану, фіксуючи будь-який рух. Решті пасажирів наказали розійтися по своїх купе і замкнути двері. Не всі були згодні, але непохитність Гідеона не залишала місця для суперечок. Потяг мчав далі, шторм зовні лютував, вітер завивав наче попередження – Гідеон сидів один у призначеному купе, двері були злегка прочинені, щоб спокусити того чи те, хто був відповідальний за зникнення. У кімнаті було моторошно тихо, чути було лише слабке гудіння двигуна. Ліхтарик лежав на столі поруч із записником у шкіряній палітурці. Гідеон постукував ручкою по обкладинці, його розум був гострим і зосередженим попри напругу. Хвилини розтяглися в годину. Гідеон не рухався, напруживши слух. Шторм забезпечував постійний ритм, але більше нічого не порушувало тиші. Аж раптом він почув це. Ледь вловимий скрип підлоги в коридорі. М'язи Гідеона напружилися, рука зависла над ліхтариком. Він уважно прислухався, серце калатало швидше, коли звук наблизився. Ще один скрип, потім легке шелестіння. Хтось або щось рухалося до нього». Він міцно стиснув ліхтарик, готовий до акції, але перш ніж він встиг поворухнутися, двері різко зачинилися, зануривши кімнату в темряву. Гідеон увімкнув ліхтарик, промінь розітнув пітьму. Купе було порожнім. Аж тоді він побачив це. Тінь, що рухалася по стіні, її форма була химерною і неприродною. «Покажися!» – гаркнув Гідеон, намагаючись зберегти спокій попри адреналін. Тінь завмерла, її краї коливалися, наче дим. Потім, без жодного попередження, вона кинулася вперед, вдаривши гідеона з невидимою силою, що збило його на підлогу. Він поспіхом підвівся, ліхтарик шалено крутився, відкидаючи хаотичні відблиски на стіни. Тінь зникла, але гнітюче відчуття чужого погляду залишилося. На столі, де раніше лежав його записник, тепер була нова записка. «Вас Попереджено. Груди Гідеона стислися, коли він підняв папірець. Почерк був той самий, ламаний і поспішний. Двері відчинилися, і всередину вбігли Вів'єн і Гевін із блідими від жаху обличчями. «Ми бачили це?» – вигукнула Вів'єн. Її голос тремтів. «У коридорі! Тінь! Вона не була людською!» «Вона була тут», – сказав Гідеон, показуючи записку. «Що там написано?» Запитав Гирін. Гідеон прочитав голос Вас попереджали. Трійця застигла в тиші, а шторм продовжував лютувати зовні, поки потяг летів крізь ніч. Розділ одинадцятий. На крок попереду. У купе стало холодніше. Присутність тіні все ще відчувалася, наче крижаний подих на потилиці Гідеона. Вів'єн і Гевін заціпеніли в дверях. Їхні обличчя виглядали примарно під миготливим світлом. «Нам треба перегрупуватися», – сказав Гідеон, ховаючи записку до кишені. «Якщо ми маємо справу з чимось, що може так пересуватися, ми не можемо більше розділятися». «Куди ми підемо?» – запитав Гевін тремтячим голосом. «У вагон-ресторан. Це центр потяга. Звідти найкращий огляд на всі переходи». Вів'єн кивнула, хоча її руки все ще тремтіли. «Який план, Гідеоне? Ти казав, що ми виманемо їх, але здається, що вони завжди на крок попереду». «Так і є», – визнав Гідеон похмуро. «Але ця записка, вас попереджали, відрізняється від інших. Це не просто насмішка, це зміна тактики. Вони переходять до рішучих дій». Коли вони поверталися до вагону ресторану, потяг знову хитнуло, цього разу ще й сильніше. Світло почало шалено миготіти, і на коротку мить Гідеонові здалося, що він побачив тінь, яка ковзнула по стіні попереду них. Коли світло стабілізувалося, там нікого не було. «Ти бачив це?» – прошепотіла Вів'єн. Гідеон кивнув, міцніше стискаючи ліхтарик. «Тримайтеся поруч». У вагоні ресторані було тихіше, ніж зазвичай. Пасажири збилися в невеликі групи, їхній шепіт був сповнений страху і розгубленості. Мануель стояв за стійкою, його звичний спокій змінився нервовим напруженням. Він підвів погляд, коли вони увійшли, його очі звузилися. "Що сталося?" запитав він. "Нічого, про що вам варто турбуватися", відрізав Гідеон. "Усі залишаються тут, поки ми не розберемося". Мануаль підняв брову, але не сперечався. Замість цього він почав протирати стійку, хоча його рухи були механічними. Було ясно, що думками він де-інде. Гідеон відвів Вів'єн і Гевіна в куток, стишивши голос. «Ми щось упускаємо. Ці записки – це ключі, але ми не встигаємо скласти пазл». «Можливо, це послання», – сказала Вів'єн, нахмурившись. «Щось, що ми маємо зрозуміти, поки не пізно». Гідеон кивнув. Перша записка казала, цього не мало статися. Це попередження, але також і підказка. Той, хто це написав, вважає, що ситуації можна було уникнути. «А друга?» – запитав Гевін. «Вони спостерігають. Не довіряйте нікому. Вже запізно», – процитував Гідеон. «Це схоже на параною, а, можливо, це відволікаючий маневр». «А остання?» – додала Вів'єн. «Вас попереджали. Це звучить як фінал». Саме так, – підтвердив Гідеон, – ескалація не лише в словах, а й в часі. Тінь, записки, зникнення – усе це веде до чогось великого. Що нам робити? – запитала Вів'єн. Змінимо правила гри, – відповів Гідеон. Перестанемо просто реагувати і змусимо їх відкритися. Як? – у голосі Гевіна чувся сумнів. Думки.